Правосъдие на бързи обороти, когато шаблоните заменят закона. В навечерието на празниците, помним всички бързахме, но може ли правото да препуска на автопилот? Сега ще ви разкажем за един случай от реален съд Ихтиман, който буди много въпроси. 14-дневни срокове, които се превръщат в 3-дневни, объркани номера на дела и пълно мълчание пред молбата на един тежко болен човек за достъп до правосъдие, Добър ден на Сена Сенов. Здравейте. Аз е студент по право а, и автор на отвореното писмо до Висшия Съдебен Свет. Да започнем от там, вие не сте просто гражданин, а бъдещи юрист, какво ви провокира да напишете едно остро отворено писмо, което пратихте и до медиите, лично засегнато сегнато чувство или професионалният ви поглед върху правото, което, което изучавате вече пета година, нали така? Както вие казахте, да, аз съм студент по право последен курс а, във Велико Търновския университет а, и... Моята инициатива да напиша това отворено писмо е провокирана от това, че нас в университета ни учат на правна сигурност. В практиката обаче виждам един правен нихилизъм. Като студент в 10 семестър не мога да остана в пред такова копипейст правосъдие. Какво имате предвид? Дайте най-точният пример от вашия тепел. Uh, Най-точният пример е, че когато uh, правораздаването се превърне в uh, попълване на uh, бланки, формуляри uh, и uh Заменяш личността и казуса, който разглеждаш пред себе си, просто с а, бланката, която трябва да попълниш, за да издадеш разпореждането си, бързайки най-вероятно пред, за предколедните празници, а, това подкопава доверието на обществото в а, първораздавателната ни система. Това е изводът ви, е какъв е примерът? На базата а... на какво стигате до този извод? Ами, в, едно такова, в един такъв съдебен акт, който по принцип трябва да е венеца на правораздавателната система, т.е. изводите на съда, когато видиш грешен номер на делото, това не е просто техническа грешка, това е липса на правораздаване по същество, когато съда не знае по кое дело се произнася, той не правораздава, той попълва бланки. Тоест първо грешка в а, номерата на делата. Друго. Абсолютно. абсолютно. Следващия бисер в а, това разпореждане, което обсъждаме, е, че а, съда не, не, не ползва и правилна терминология. Така, например, в касационните производства по административно-процесуалния кодекс а, правото на възражение, на, когато се подава... А, се предоставя възможност за отговор всъщност себе правилният термин, който АПК използва. Използвайки съда думата възражение, той показва своето неглижиране към случая. Тоест ние имаме една еклетика в това разпореждане, в което се показва, че съда определено е бързав и това най-вероятно е бланка, която е ползвана по предходно дело. От друга страна, следващия бисер, който всъщност не може да бъде забелязан в разпореждането е, че а, в скасационната жалба а, е подадено искане за освобождаване от държавна такса. Тоест, жалбоподателят твърди, че няма достатъчно средства, за да атакува крайния съдебен акт на съда и моли съда тъй като той а, е съда, който проверява редовността на жалбата, да го освободи от тази държавна такса, но съдът мълчаливо само казва, че всъщност жалбата е редовна, допустима, без да се произнесе, което предпоставя един а, инстанционен пинг-понг на делото. А, в момента, в който това дело стигне до касационната инстанция, която в случая е административен съд София област, а, касационните съди, първото нещо, което ще видяте, няма а, за заплатена държавна такса, има постъпила молба, няма и произнасяне по нея и автоматично е, правната логика следва, че те трябва да върнат делото, което автоматично нарушава принципа за разглеждане на делата в разумен срок и България потърпеше не веднъж и два пъти на критиките на Европейския съд по правата на човека за забавено правосъдие, а и е, статистиката на сайта на инспектората на Висшия съдебен съвет по отношение на техните доклади, които изнасят го до. Казва. Да, обаче, откъде идва това разминаване между 14 дни и 3 дни, защото вие говорите за бързо, тук за твърде бързо правосъдие, ами. а, а от друга страна казвате забавено правосъдие. С много, ами. много кратко време имаме. Да забавеното, това, правосъ... правосъдие. забавеното правосъдие идва от а, недоглеждането и непроизнасянето по молбата за освобождаване, което е абсолютно основание за връщане на делото на първоинстанционния съд. Тъй като Тоест това е компетен, ще забавите първи да и ще, ще създаде въпросния забав... пинг-понг. Това ще създаде въпросния пинг-понг. А от друга страна, страна административно-процесуалният кодекс гарантира 14-дневен срок а, за отговор на ответниковата страна, на, от... на другата страна, която е конституирана в процес. В този смисъл в мотивиращата част на акта се сочат правилно 14 дни, но в банката са останали в диспозитива 3-дневен срок за отговор. И това е другият абсурд, който отбелязвате. Това означава ли, че говорим за молба за освобождаване от такса поради тежко здравословно състояние? Поради липса на финанси. По която молба на практика съда не се е произнесъл, Това означава ли отказ от достъп до правосъдие за тежко болен човек това автоматично означава доста, ограничаване на достъпа до правосъдие, защото дори и делото да се върне, тук вече ще е волята на съдята, дали ще го освободи или не, дали ще вземе предвид а, негов, неговите в случай онкологични заболявания и необходимостта от активно лечение. Ясно, изпратили сте сигнала до висшия съдебен съвет, инспектората, министра на правосъдието. Какъв резултат очаквате? А, моят сигнал до, вишия, до съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и инспектората на Висшия съдебен съвет е лакмус. Ако те нарекат това техническа грешка, а, те легитимират беззаконието. Очаквам реакция, която да върне тежестта на закона. Благодаря Ви Асена сено, студент по право, който ни показва, че когато копи-пейст подхода на готовите шаблони вземе връх, правосъдието престава да бъде такова и се превръща в обикновена бюрокрация. Ще потърсим за коментари районния съд в Ихтима, за да разберем как 14 дни стават 3 и а, защо няма отговор на молбата на жалбоподателя за освобождаване от държавна такса. Това е Хоризонт до